פרק ל. ויאמר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה ה' את משה. פרשת וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה ה'. איש כי ידור נדר לה', או איש שבע שבועה לאסור איש שר על נפשו. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ואישה כי תדור נדר לה' ואסרה אסר בבית אביה בן עוריה, ושמע אביה את נדרה, ואסרה אשר אסרה על נפשה, והחריש לה אביה, וקמו כל נדריה, וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום. ואם הנה אביה אותה, ביום שומעו כל נדריה, ואשריה אשר אסירה על נפשה לא יקום. ואדוני יסלח לה כי הני אביה אותה. ואם היותי יהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסירה על נפשה ושמע אישה ביום שומעו ואחריש לה וקמו נדריה ואשריה אשר אסירה על נפשה יקומו. ואם ביום שמוע אישה יניע אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ואדוני יסלח לה. ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה ואם בית אישה נדר או אסרה איסר על נפשה בשבועה ושמע אישה והחריש לא הניע אותה וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. ואם הפר יפר אותם אישה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולאיסר נפשה לא יקום, אישה הפרם, ואדוני יסלח לה. כל נדר וכל שבועת אישר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. ואם החרש יחריש לה, אישה